Спрюс Гарбор, штат Мен, 2011 рік «Нарешті весна!» Широко всміхається Ралф, надягаючи робочі рукавички на кухні, доки Молі насипає собі в миску пластівців. Сьогодні і справді є відчуття весни, справжньої весни, з вкритими листям деревами і розквітлими нарцисами. І повітря таке тепле, що й светра не треба. «Я піду!» Каже він, рушаючи на двір, чистити кущі. Працювати у дворі – це Ралфова улюблена діяльність. Йому подобається виривати бур'ян, саджати, доглядати за рослинами. Усю зиму він був як той пес, що шкребає двері, або його випустили. У той же час Діна дивиться телевізор і фарбує нігті на ногах, сидячи на дивані у вітальні. Коли Молі заходить туди зі своїми пластівцями – вона підводить погляд і супиться. Тобі чогось треба? Вона вмочає крихітного пензлика в червону пляшку, обтирає його об краєчок, щоб стік зайвий лак, і майстерно фарбує нігодь на великому пальці, підправляючи краї. Не забувай, у вітальні не їсти. І тобі доброго ранку. Не проронивши слова, Молі обертається і йде на кухню. Звідки телефонує Джекові? «Привіт!» Голос у нього холодний. «Чим займаєшся?» «Вів'ян найняла мене зробити весняне прибирання в саду. Порізати старі гілки і усе таке. А ти?» «Я збираюся в бар Гарбор у бібліотеку. Мені за кілька днів треба здати дослідницький проект. Я сподівалася, що ти поїдеш зі мною». «Вибач, не можу», – відказує він. Джек так поводиться від тієї обідньої розмови минулого тижня. Моллі знає, що він не може довго ображатися. Це так не відповідає його вдачі. І хоч їй кортить перепросити виправити їхні стосунки, вона боїться, що будь-які її слова тепер будуть пусті. Якщо Джек дізнається, що вона інтерв'ювала Вів'ян, що прибирання на горищі перейшло в оці тривалі розмови, він розізлиться навіть більше. Вона чує шепіт у голові – задовольнися самотнім життям. Відпрацюй свої години і закрий це питання. Але вона не може жити самотнім життям, та й не хоче. Екскурсійний автобус майже порожній. Кілька пасажирів, киваючи, вітаються одне з одним, коли заходять. Молі знає, що в навушниках скидається на звичайного підлітка – але насправді вона слухає запис голосу Вів'ян. У записі вона чує те, чого не чула, коли жінка сиділа перед нею. Знаєш, часто пришвидшується, то уповільнюється. У нього не завжди однакова вага. Якісь моменти затримуються у свідомості, якісь зникають. Перші 23 роки мого життя мене сформували й і те, що я відтоді прожила ще майже 70, абсолютно не важить. Ці роки не мають нічого спільного з твоїми питаннями. Молі розгортає нотатника. Проводить пальцем по іменах і датах, які записала. Вона прослуховує запис то на початку, то в кінці, зупиняє й вмикає, шкрябає ключові слова. Кінвара, графство Голой, Ірландія – Агнес Пауліна, Острів Еліс, Ірландська Троянда, Делансі Стріт, Елізабет Стріт, Домінік, Джеймс, Мейсі Пауер, Товариство допомоги дітям, Місіс Скетчер, Містер Куран. Що ви вирішили взяти з собою? Що залишили позаду? Які висновки для себе зробили? Життя Вів'ян було тихе і звичайне. Доки минали роки, її втрати нашаровувалися одна на одну, наче глина. Навіть якби її матір вижила, то її б уже не було на цім світі. Померли люди, які її вдочерили, помер її чоловік, дітей у неї немає. Окрім товариства жінки, що отримує гроші за свою роботу, вона цілковито самотня. Вів'ян ніколи не пробувала дізнатися, що сталося з її сім'єю, з матір'ю чи родичами в Ірландії. Але знову і знову, слухаючи записи, Молі починає розуміти, що Вів'ян усе повертається до ідеї, що люди, які мають значення в нашому житті, залишаються з нами, супроводжуючи нас у найбуденніших моментах. Вони з нами в продуктовій крамниці, коли ми завертаємо заріг. Коли теревенемо з друзями Вони піднімаються крізь землю Ми вбираємо їх душами Вів'ян наповнила години Соціально корисних робіт сенсом для Моллі Тепер дівчина хоче їй якось віддячити Більше ніхто не знає історію життя Вів'ян Нікому прочитати документи на опіку на Навдочеріння Нікому визнати важливість речей Які їй дорогі речей, які матимуть значення лише для того, кому вона небайдужа. А Моллі вона небайдужа. Прогалини в оповідках Вів'ян їй здаються загадками, які вона може допомогти розгадати. Якогось дня із телевізора вона почула від фахівця зі стосунків, що неможливо віднайти душевний спокій, не склавши повної картини ситуації. Їй хочеться, щоб Вів'ян віднайшла душевний спокій, хай який він може бути невловний і швидкоплинний. Зійшовши на зупинці в бар-гарборі, Моллі йде до бібліотеки цегляної будівлі на Маунт-Дезерт-стріт. В основній читальній залі вона розмовляє з бібліографом-консультантом, який допомагає їй знайти перелік книжок про історію Ірландії та імміграцію 1920-х. Вона проводить кілька годин, заглибившись у них і роблячи записи. Потім витягає лептоп і запускає Google. Пошук різних поєднань слів дає різні результати. Тож Моллі випробовує десятки комбінацій. 1929-й пожежа в Нью-Йорку. Нижній Істсайт – Елізабет Стріт. Пожежа 1929 -й. Агнес Пауліна – Острів Еліс – 1927. На сайті острова Еліс вона переходить на пошук записів про пасажирів, пошук за кораблем, виберіть корабель з переліку нижче. Ось він, Агнес Пауліна. Вона знаходить імена батьків Вів'ян у переліку пасажирів, Патрік та Мері Пауер, із графства Голуей, що в Ірландії, і відчуває запаморочливу радість, так... Наче раптом ожили герої з книжки Шукаючи імена окремо і разом Вона знаходить невеличке повідомлення про пожежу В якому сказано про смерть Патріка Пауера Та його синів Домініка і Джеймса Мейсі не згадано Вона набирає Мері Пауер Потім Мейсі Пауер Нічого У неї з'являється ідея Шацмани Шацман Елізабет Стріт Шацман, Елізабет Стріт, Нью-Йорк Шацман, Елізабет Стріт, Нью-Йорк, 1930 Знаходить блог про з'їзд родини. Така собі Ліза Шацман організовувала зустріч родичів у 2010 році в північній частині штату Нью-Йорк. На сторінці «Історія родини» Молі знаходить брунатні фотографії Агнети та Бернарда Шацманів, які емігрували з Німеччини в 1915 році і жили на Елізабет-стріт у будинку номер 26. Він працював продавцем, а вона лагодила одяг на дому. Бернард Шацман народився у 1894 році, а Агнета – в 1897. До 1929 року, доки їм не виповнилося 35, і 32 у них не було дітей. А тоді вони вдочерили дівчинку. Маргарет. Мейсі. Моллі спирається на спинку стільця. Тож Мейсі не загинула в пожежі. Не минає й десяти хвилин, відколи Молі почала свій пошук, як уже дивиться на торішню фотографію жінки. Це, напевно, світловолоса сестра Вів'ян. Маргарет Рейнолдс. У дівоцтві Шацман віком 82 роки, оточена дітьми, внуками й правнуками, в себе вдома в Райнбеку, штат Нью-Йорк. Це за дві з половиною години від Нью-Йорка І за вісім з гаком годин від Спрюс Гарбора. Моллі набирає Маргарет Рейнолдс Райнбек, Нью-Йорк, з'являється некролог із Поукіпсі Джорнал. Йому 5 місяців. Місіс Маргарет Рейнолдс віком 83 роки мирно померла у вісні в суботу, після короткої хвороби. З нею була її любляча родина. Втрачена, знайдена і знову втрачена. Як сказати про це Вільян?